arról hogy legyünk Isten másolói, hogy ezzel Istennek a képviselői vagyunk. When az egyik feladatunk itt a földön azzal, hogy másoljuk Krisztust, az az, hogy az embereknek eszébe juttatjuk, hogy van Isten. And is is a God. Ahogy a mi szeretett gyermekek utánozzuk őt, és mi, szeretett gyerekek, hogy mi is kópíjunk. Nem csak arra emlékeztetjük az embereket, hogy van Isten, hanem arra is, hogy ő mi vagy. we remind people of the fact that there is a God, but also of what He is like. Hallottam egy ateistát, aki azt mondta, hogy mindennel, uh, mindent ki tud magyarázni, amit a kereszténység mellett fel tudnak hozni az emberek. I've heard an atheist claim that he can argue against everything that the, that the Christians present for their case kivéve az Isten félő édesanyjának az életét. Except the life of his own godly mother. Erre nem tudott megválaszolni sosem. Ahogyan Istent másoljuk, főleg azoknak uh, állítunk példát Istenről és mutatjuk meg azt, hogy milyen Isten, akik nem ismerik Istent. És ahogyan a gyülekezet egymás szeretés egymást felépítjük a Church, Jézusnak a jellemvonását mutatja meg a világnak. the characteristics of A szeretetet nem lehet elvitatni. A love that you cannot argue against. Azért, kell bennünket, Pál, hogy járjunk szeretetben. So Paul tells us to walk in love. Azt mondja hogy úgy, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát, értünk ajándékul. Krisztus teljesen önfeláldozó szeretettel szeretett minket. Mit jelent az, hogy önmagát adta értünk? Hát, azt jelenti, hogy egyrészt a kereszten meghalt értünk. it means that he died for us at the cross. De nem csak többet jelent, hát az egész uh, lényét adta oda jóndikul mi nekünk. But it means even more than that, because it means that he gave his entire person, his entire being for us. Ama nem biztos, de adja saját magát miértünk. He gives himself for us even today. Ahogyan folyamatosan közben jár és imádkozik értünk. As he continuously intercedes and prays for us. Azhogy uh, adjuk oda magunkat uh, Áldozatul és aján, azt mondja, azt mond, hogy Krisztus adatt ajándékul és áldozatul magát miértünk, azt is jelenti, hogy Isten arra kér minket, hogy mi is ugyanezt tegyük. And as we read that he has given himself for us as an offering and sacrifice to God, it also implies that we are asked to do the same thing. Arra kér minket Pál, hogy egymásért itt a gyülekezetben, áldozat készen adjuk oda magunkat. Ez azt jelenti, hogy legyünk készek áldozatot hozni egymásért Nagyon sokszor, amikor ilyen áldozatra gondolunk, arra gondolunk, hogy valami nagy, drámai módon kell odaadnunk magunkat Istennek. Hát részben jelentheti ezt is, It can also mean that in part. De közben azt is jelenti, hogy Jézus is a minden napokban az élet minden apró dolgaiba adta oda magát értünk. Walk, well. És amikor arra gondolsz, hogy áldozat áldozatkészen szeresd a másikat, akkor az nem csak azt jelenti, hogy valami nagy drámai módon egyszer valami nagy áldozatot hozol. When you think that, that you should love sacrificially one uh, others, it doesn't mean that just once you will do something gigantic. Hanem, hanem az élet apró dolgaiban mindig áldozatot hozol a másikért. But rather that you make sacrifices for other people's sake in the everyday small things, decisions of life. Áldozatot hozol, az hogy nem az, ami te akarsz, hanem a másik kedvében jár. That it won't happen as you wish, but as someone else does. Sikat helyezed előtérben. Nem a saját erdőben. De hanem a másik de, És amikor arról van szó, hogy Behozd az idődet, az energiádat, akkor mindig a másik legyen a központban. When you think about managing your time and your resources, you think of someone else first. Én ezt akartam csinálni, de helyette előbb ezt csinálom. I wanted to do this first, but now I'm, I'm, I'm going to do this because of someone else's sake. É, és Pál azt mondja, hogy így lesz egy a test, hogyha így szeretjük egymást ilyen módon. És Krisztus ebben példát mutatott nekünk. A Christ has set an nem csak példát mutatott nekünk hanem erőt is ad hozzá. example gives mert bennünket átformál. hogy bennünk él. As he us, és erőt ad ahhoz hogy ezeket is meg tudjuk tenni. He so Bennél többet kér Isten, azt mondja hogy ajándékul is adjuk magunkat. a gift. Tudjátok áldozatot hozni úgy is lehet, hogy na jó van akkor tessék legyen az amit te akarsz. You can you can uh, make a sacrifice by saying okay as you want to. Na jó akkor tegyett teszlek előre. You're just pulling your leg jó, van, this. Jó van akkor a te érdeket hajl legyen meg. The, the, the, I'm if segítséget. Jó, van, akkor segítek neked, mert Krisztus is ezt tette. you ask for help, I'm help you. That's what Christ did after all. De nem az arra kér minket is, hogy ajándékul is adjuk magunkat, ne csak áldozatul. But God asks us to give us not only a sacrifice, but also as a gift, as an offering. Ajándékot kinek szoktál adni? Ajándékot annak szoktunk akinek hálásak vagyunk valamilyen. The one to whom to whom és, és Isten pont ezt ponttest hogy ad saját magadat ajándékul a másiknak azért mert hálás vagy érte. so god asks you to give yourself uh, as a gift to others because you're thankful teljesen ártértékkelődik az hogy áldozatot hozok from this point on the idea of making a sacrifice nem azért helyezlek előre, mert ez a kötelességem. I don't consider your interest first because it's my duty. Hanem annyira hálás vagyok érted, hogy magam a tajándékul neked, azzal, hogy a te érdekedet nézem. But rather I'm so thankful for you that I I consider your interest first of all and give myself as a gift. Mert Krisztus is nem csak áldozatú, hanem ajándtukatta magát oda Istennek. Christ didn't only give himself as an offering but as, as a sacrifice but also as a gift to God. Ez azért első századi keresztényeknek nagyon sokat jelentett, főleg a zsidóknak, akikben ott élt még az áldozati rendszer, az ősvédcségi áldozati rendszer. And this meant a lot to the first century Christians, especially those coming of a Jewish background as they still thought of the of the uh, sacrificial system. Persze bűnéért való áldozatot azt hozni kellett. De a hála áldozatot azt akkor hozta, amikor jó kedve volt, amikor egyszerűen csak ki akarta fejezni a háláját Istennek. But when it came to the peace offering they would just bring it any time when they wanted to express their thanksgiving to God. El mondani, hogy Isten annyira jó vagy hozzám, köszönöm neked ezt. When they just wanted express so to legyen neked örömödre. Take this from me so that it would give you joy. Ez nem volt kötelező jellegű. It wasn't something mandatory. És ez az amit kér Isten tőlünk, hogy egy testként együttlakozatként így szeressük egymást. Nem kötelességből. Not out Nem azért, mert a keresztényeknek szeretniük kell egymást. Nem hozzunk áldozatot, de örömmel. És amikor örömmel hozok áldozatot a másikért. As you make with joy for the sake, Akkor azt mondom el, hogy én hálás vagyok neked, ezért magamat, az én időmet, az én terveimet adom neked you. A hármas versben azt mondja Pál, hogy paráznaság pedig és akármilyen tisztáltalanság vagy fősvénység, ne is nevesztessék ti közöttetek, amint a szentekhez illik. Sem undokság vagy bolondbeszéd vagy trágárság nem illenek, hanem inkább hálaadás. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as it is fitting for saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. Pál itt két nagy csoportra osztja a bűnöket, ahogyan Ön amiket felsorol. This Pales some of the sins, he them into two hát, mondja, ez a, a paráznasághoz, a szexuális bűnökhöz. First, first do sexual, uh, a másik pedig a tisztátalansághoz, tisztátalan dolgokhoz tartozik. Do És azt mondja itt Pál, hogy Ezeket meg se nevezzétek magatok között, ne is beszéljetek ezekről. Érdekes az, hogy Pál nem azt mondta, hogy ezeket ne csináljátok. Azt mondja, hogy még ne is beszéljetek róla. Said, Don't even talk about them. Nem, nem az volt a kérdés, hogy lehet-e paráználkodni? The question wasn't it, if you can do fornication. lehet-e házasság előtti szexuális kapcsolatban élni? Or you can have sex before marriage? Ilyen kérdések nem voltak, vagy hogy azonos neműek között lehet-e szexuális kapcsolat. Or could there be a sexual relationship between a people of the same sex? Ezek nem is volt kérdés. Azt mondja a Pál, hogy erről ne is beszéljetek. Those weren't even a question, but Paul said that you shouldn't even be talking about these. És uh, itt azt mondja a Pál, hogy... Ezekről azért nem beszéljünk, mert szentek vagyunk. Az oka miért azt mondja, hogy ezekről még ne is beszéljünk, nem az, hogy szentek legyünk, hanem azért, mert már azok vagyunk. The ezt azt a gondolatot hangsúlyozza megint, hogy ti Krisztusban megváltott áldott gyermekei vagytok Istennek. Paul már megváltott titeket. Már minden mennyei áldást nektek. Minden a Krisztusban. És azt mondjuk hogy pontosan azért akik vagytok ezért ne csináljátok ezeket. So because of who you are, now you should not do this. Valaki nem attól lesz szent, hogy ezekről nem beszél. You're sokan vannak, akik erről nem beszélnek és nem is ismerik Krisztust. Azok people, nem szentek. who don't talk about this, and yet they don't know Christ, so they're not holy. Ez olyan, mint a Biblia olvasás. It's kind of like reading the Bible. Nem attól leszel szent, hogy olvasod a Bibliát. You're reading the Bible won't make you saint. Hanem azért, mert szent. Majd mert Krisztus megváltott, ezért akarod olvasni az ígéretet. But rather because you are a saint, that is, you were redeemed through Christ. Now you want to read the word. Az hogy imádkozunk, nem azt bizonyítjuk be, hogy szentek vagyunk. Our praying doesn't prove that we're saints. Vagy az imádság az nem tesz szentebbé olyan értelmben, hogy Na most ha én sokat imádkozok, akkor sokkal szentebb vagyok. A de azért imádkozok, mert már szent vagyok, mert már meg vagyok vátva Krisztusban. But rather I pray because I am a saint. I've been redeemed in Christ. ezekről azért nem beszélek, mert már én, nekem Krisztusban egy teljesen új életem van. So I don't talk about these because now I have a totally new life in Christ. És erről beszélt Pál az első három fejezetben. So that's what Paul talks about in the first three chapters. És itt van. Itt van a gyakorlati rész, hogy ez hogy jelenjen meg a mindennapi életedben. And Például úgy, hogy ezekről nem is beszélsz. But you're not even talking about these. Itt Pál azt mondja, hogy ahogyan illik, a szentek ház. The as it is fitting for saints. Uh, akkoriban Efészusban teljesen elfogadottak voltak ezek a szexuális bűnök. In those days these sexual sins were totally accepted, acceptable in Ephesus. Hogy emlékszik a Kefészusba volt a termékeniség istennőjének az a hatalmas templom ami a világ hét csodájába tartozott. As you remember uh, right there in the city of Ephesus was uh, the, the temple of the goddess of of, uh, of um és az a teljesen elfogadott volt, hogy valaki házasság előtti szexuális kapcsolatban volt, vagy um, azonos neműekkel. And having sex Vagy a házasságtörés is teljesen elfogadott volt. a is teljesen elfogadott volt. Sőt, ebbe a templomba templomi prostituáltak voltak, és a, a tervink Isten Tiszteletéhez tartozott az, hogy orgiákat rendeztek. there were priestesses who were prostitutes in this temple, and to in the worship of their god, they would do these orgies. Ezeket azért mondom, mert hogy értsétek, hogy akkoriban ez teljesen elfogadott viselkedési mód volt. I'm saying totally acceptable volt ha valaki így if someone lived like this. És azt mondja, pár ezeknek a. Keresztényeknek akik ott éltek, hogy de ti nem ilyenek vagytok. Ti ne is beszéljetek ezekről. You shouldn't even talk about these. Hasonlóképpen a mostani kultúrában is körülöttünk is ugyanígy ezek a dolgok teljesen elfogadottá válnak. The same thing is true today in our culture how, how these things are totally acceptable. Amerikában, pont most olvastam egy cikket, már vannak külön homokos napok az iskolában, ahol tanítják a gyerekeknek a homokosságot. És megtanítják őket arra, hogy hát ebben nincsen semmi különlegás. They teach that there's nothing, uh, different about this. Az, hogy egy gyereknek két anyukája van, hát ez miért rossz? Why, why would it a hogyha ezért hogyha cikizik, mert két anyukája van, milyen rosszul fogja magát érezni? And think about the child who will feel so bad if they mock him for having two mothers. hogy vagy vagy mostanság is itt az, hogy valakinek házasság előtt van szexuális kapcsolat, ez teljesen elfogadott Magyarországon is. In our culture having sex before marriage is totally acceptable. De isten azt mondja, hogy nem, attól függetlenül, hogy mit el az adott Kultúra éppen, nektek nem az a mércétek. Says, regardless of what the given culture presents and accepts, your way different. Azt mondja, hogy az aki Krisztusé, aki Krisztusban van, aki megváltott, annak teljesen más az értékrendje. He says the one who belongs to Christ, who's been redeemed by Christ, has a totally different standard. És nem, nem csak az értékrendje más, hanem más helyzete van ebben a világban. it does, does he have a different uh, Érdekes az, hogy Pál itt a szexuális bűnök mellé oda teszi ezeket, hogy fösvénység. It's interesting uh, Paul also adds to this list of the sexual sins even things as covetousness. Uh, trágasság. Foolish talking. Ezek úgy néz ki, hogy ezeket azért csoportosítja, de mert ezek nagyon könnyen vezetnek szexuális bűnökkhöz. The reason it seems like he puts them here because these things might be indusive. They could lead you to sexual sins. A, a trágasság szó szerint azt jelenti, hogy ilyen uh, disznó vicceket mondanak az emberek. Fithiness means actually those jokes that there are uh, not a Bolond beszéd azt jelenti, hogy nagyon könnyen fordulatot vesz a beszélgetés és ilyen ízes uh, dolgokra terelődik. means a kind of conversation that can easily into something not appropriate a föshvénség uh, igazából a Károly ezt írja, de igazából a szó nem fősvénység hanem kabzhiság pedig azt jelenti hogy azt akarom ami nincs meg nekem de azt akarom hogy az enyém legyen is not i totally i'm driven It, get it. A, a fösvénység az inkább azt jelenti, hogy nekem már van valami, amiből nem adok senkinek de a azt énti, hogy valami olyanra vágyuk, ami nekem nincs, meg de meg akarom szerezni. So something that I don't have, and I desperately want to have it. Értitek azt, hogy miért van ennyire közel a szexuális bűnök? Ez a három dolog. So do you understand how these three things are very close to the sexual sins? Azt akarom, ami nekem nincs, meg de azt akarom, hogy az enyém legyen. I want something that is not mine. I want to possess it. Beszélek róla viccelődök. I talk róla. about it, I joke about it. Jóokat nemetek róla. I would hát az összes gátat, hogy ezek olyan dolgok, amik engem elpusztítanak. And by this I, I destroy those good barriers and, and, and forget that these things are destructive to me. Úgy ha nagyon sok vic lenne a hívről, az AIDS vírusáról, akkor valószínűleg nem rettegnének tőle úgy az emberek. If people made lots of jokes about AIDS virus then after a while people would not be so terrified of it. Minél viccesebben állítasz be egy dolgot, annál áltatlanabbnak tűnik. És itt Pál természetesen nem mondja azt, hogy ez a kapzsiság, meg trágáság, meg bolondbeszéd, ez csak a szexuális bűnökhöz kapcsolódik, de nagy mértékben igen. And of course Paul doesn't say that these things covetousness and filthiness and foolish talking so forth are strictly related to sexual sins but he does imply that in great part they are connected. viszont azt is elmondja Pál, hogy mi az, ami a szentekhez illik. Azt mondja, a szentekhez inkább behelyett a háladás illik. But rather it is giving of thanks that's fitting. keresztényeknek hálásnak kell lenni a A Hálásnak kell lenni a sexuális kapcsolatért, a szexuális belül. Ez egy ajándék. Gift. Hálásnak kell lenni Istennek, aki ezt az ajándékot adta. for, the one És úgy kell élvezni azt, hogy az aki adta, az dicsőítve vele legyen and would de egyszerűen azért van, mert Isten a szexuális kapcsolatokkal elsődlegesen azt akarta elérni, hogy egy férnek meg a feleségnek az egyé vállását elmélyítse. We have to understand, God has given this relationship primarily so that he can deepen the oneness of, of the husband and the wife. Az, az egymáshoz való kapcsolódást mélyíti el, It, nem csak fizikailag. As, as, as their oneness and being connected to another is, is deepened even more than goes beyond the physical aspect. Isten elsősorban nem, a, nem arra tervezte, hogy a személy megelégedést kapjon belőlem. Prime, all, so Persze Isten úgy tervezte, hogy a, a élvezni is lehessen mert különben valószínűleg befrusztrálódna minden házas pár és az hogy felejtsük el a dolgot otherwise every couple would get frustrated and they would just say forget it mert meg kell dolgozni azért hogy egyek legyünk érzelmiekben, szellemiekben as you first have to work on being one with one another emotionally and spiritually ahhoz hogy ezt az ajándékot háladással tud délvel so that you can enjoy this gift with thanksgiving isten tudta azt hogy ez az egyév válás. A God knew that this is a very important part of, of oneness. És Isten, amikor ezeket a szexuális bűnöket sorolja, akkor ő, ő nem azért mondja, hogy ezek bűnök, mert meg akar fosztani az élvezettől bárkit is. And when God talks about the, these sexual sins, He doesn't call them sins because He wants to keep anything good from you. Hanem azért, mert lerombolja azt a célt, amiért Isten ezt kitalálta. But rather because these things will destroy the very purpose that God had intended. És azt mondja Isten, hogy a keresztények legyenek hálásak ezért az ajándékért. And says, be for this gift. És használják az ajándékot úgy, hogy az áldás legyen annak is, aki adta. And, and use the gift so that it's a 5. versben azt mondja, hogy mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, aki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országába. Senki meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön el az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. For this you know that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore do not be partakers with them. Ez az ötös vers egy nagyon kárhoztató vers lehet annak, aki nem érti, hogy már Pál miről beszél. Azt mondja, hogy semmi, egy paráznának, tisztátalannak vagy fősvének nincs, egyiknek sincs öröksége. No végig arról beszélt, hogy ha van kapcsolatod Krisztussal. has been talking about how if you have a relationship with Krisztus benned él, Isten királysága benned él. if the kingdom of God, if Christ lives in you, akkor az átformál téged. will transform you. És hogyha átformál téged, akkor nem fogsz állandóan paráznaságba lenni, nem fogsz állandóan tisztátalanságban lenni, nem fogsz állandóan kapzsi lenni. And if, if you get be in that and and és ráadásul nem is fogod élvezni azt, amikor ezekben a helyekben ezekre a helyekre esel. Nem azt mondja itt Paul, hogy senkinek nincs egyetlen egy parázna gondolatassal. Paul doesn't say no Have a, uh, an thought, if you're Sőt, azt mondja, hogy aki ezt mondja, az, hazugik, hogy, az Aki azt mondja, hogy nincs ő benne bűn. Az hazudik. Isten nevezi hazugnak. De arról beszél, Pál, hogy állandóan ez van benne, és ez absz abszolút nem zavar, akkor, akkor nem vagy Isten országának az örököse. Azért, mert akkor ez azt mutatja, hogy hogy nincs benned Isten királysága, ami átformálná a szívedet. It shows that you still don't have the kingdom of God who would totally transform your heart. It külön kihangsúlyozza a azt, hogy a kabzsi, az bálványimádó. Here Paul even emphasizes that a person is an idolater. bálványimádásra sokszor azt gondoljuk, hogy az ember meghajol valami szobor előtt. When you think of an ideology, you think of one bowing before a statue. És azt gondoljuk, hogy a bálványimádó egy olyan ember, aki aki egy valami tart, hogy szragaszkodik. De itt Pál ö, elég jól és világosan elmondja, hogy az a bábánymadó, aki cabzí. Paul says, one who's a covetous person is actually an idolater. Az A bálványimádó, aki olyasmit akar megszerezni, ami nem az övé, is one who wants to get something that doesn't belong to them. És aki úgy gondolkozik, hogy ez kell nekem. And the one who thinks this is what I want. És azt mondja pénen ez a bálványimádás. Says, That's what idolatry. Ez sokkal inkább rejtett. It's much more hidden. És sokkal inkább erőteljesebb, and mint it's az, stronger az, hogy valaki leborul egy szobor előtt. openly bowing before a statue. Ez az igazi bálványi mód. Ez a trüq idolatria. És persze itt Paul ez konkrétan a szexuális bűnek hozz kötötte. És itt Paul sztrikely csatlakoztatja ezt a szexuális bűneket. De ha belegondoltok, mindenféle bálványi ez az alapja. De when you come come to think of it, uh, this is the root of every kind of idolatry. Senki titeket meg ne csaljon üres words. Olyan jól tudnak az emberek magyarázkodni. itt azt mondja Pál, hogy ne engedd, hogy bárki kimagyarázza magát a felelősség, vagy az ítélet alól, mert úgy is jön az ítélet. Arra kér bennünket, hogy ne legyünk részesei ennek, még, még idéglenesen sem. Nyolcas versben azt olvassuk, hogy már voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, és mint világosságnak fiai, úgy járjatok. És mint a világosságnak fiai úgy járjatok. Mert hát a világosságnak gyümölcse minden jóságban, és igazságban és valóságban. Van. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Meggondolva, hogy mi legyen. Kedves az Úrnak. Out what is to the és, Lord. és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog, azt még csak mondani is. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. A Biblia és itt Pál teljesen elítéli azokat, akik paráznák, tisztátalanok kalpszik. The Bible and so Paul uh, totally condemns those who are fornicators and covetous and elismeri, hogy a keresztények is ebből jöttek ki. Uh, Paul also that's the place where came out of. És uh, elég erőteljes, amit mond a nyolcas versben, mert azt mondja, hogy régen ti is sötétség voltatok. It's what he says. For once, that is, uh, darkness. Nem azt mondja, hogy ti is a sötétben voltatok, hanem ti magatok voltatok a sötétség. It doesn't say that you were in the darkness, but you yourselves were the darkness. De ezzel szemben azt mondja Pál, hogy ebből a sötétségből lettetek világosság. But in contrast to this, now from the, from being the darkness, now you were made light. Ezt az életet Krisztus teljesen kitakarította és világosságot gyújtott bennetek. úgyhogy most már ti magatok vagytok az Úr világossága. És most nem arról van, szó, hogy Isten kihozott minket a világosságra, hanem bennünk hozott világosságot, mi magunk vagyunk a világosság. És azt mondja Isten, hogy ha a világosság meggyújt bennél hát akkor éljetek azt szerint. And Paul a szerint. if there was if there's light in you now, live accordingly. Miért akarnátok a sötétség szerint élni, Hogyha ha már you... semmi közöttök, nincs hozzám. Why would you want to live uh, according to the to darkness as you have nothing more to do with it? És is mondja, hogy a, a világosság gyümölcse, az a jóság, igazság és valóság. And we're told that the fruit of the spirit of, of light is goodness, righteousness and truth. A, a gyümölcsét. Részletesen a levél. And The Galatians talks in detail about the fruit of the Spirit. It is összefoglalja Pál, hogy ez ez, ez jóság, igazság és valóság. And here Paul it up. He says it's uh, goodness, righteousness, and truth. Ez, ami nem az, az sötétség. Everything that, has, that is not this is darkness. Ez egy teljesen jó teszt, egy jó mérce. This is a pretty good test, a good standard gyakorlati segítség ad minden napi Practical help in your everyday walk. Valamit meg akarsz tenni, meg magadtól ezt, hogy, if, if hogy you, ezen a szűrőn If you want to do something, ask yourself, does it pass this test? Hogyha igen, akkor az Istentől van, az, az világosság If you pass the test and it's from God, it's light to it. Ha megbukik, akkor az a sötétség. If it doesn't pass the test, then it's up the darkness. Paul azt mondja, hogy ezt a gyümölcsöt csak is a bennetek lakó szentlélek tudja teremni. Paul says only the spirit dwelling in you can bear this fruit. És azt mondja, hogy nekünk kell tenni azért, hogy a sötétség ellen védjük magunkat. And he says it's our job to protect ourselves from darkness. Nekünk kell nemet mondani a sötétség cselekedeteimnek. No Felismerni azt, és nemet mondani nekik. Them and say no to them. Ez a te felelőséged. It's your responsibility. a mi felelőségünk gyülekezet. De neked minden egyes lépésben ezt meg kell tenned. have azt mondja pár, hogy ne legyen közünkse a sötétség gyümölcslencséleke cselekedeteihez. We have to do with the deeds of Nem arról beszél pár, hogy ne legyünk ne legyen közünk azokhoz, akik még nem keresztények. Hanem egyszerűen csak arra kér bennünket, hogy a cselekedetekkel ne azonosuljunk. Mert ugyanhogyan hozná világosságot a nem keresztények életében nem lennél körülöttünk. De nem kell, hogy azonosulj az őt cselekedeteikkel az, az őt viselkedési formájukkal with their lifestyles. But rather you expose these, bring them to light. That you might know what, what are the things that you need to stay away from következőkben Pál arról beszél, hogy milyen is abban a világosságban járni. Paul will go on and talk about what it means uh, to walk in this light. A világosságot a Szentlélek formált aki az életedbe amikor megtértél. It's the Holy Spirit who brought light into your life as he, when you were converted. És innentől kezdve az Efézusi levélben Pál pontosan a Szentlélek munkájáról beszél. From here on Paul will be talking about the work of the Holy Spirit. Hogy a gyakorlati módon, gyakorlati életben mit is jelent az, hogy a Szentlélek What it means practically in your everyday the fact that the Holy Spirit was in you. hogy átformált téged, hogy betölt téged. The Holy Spirit transforms you mit jelent szentlélekkel teljes életet. From life. Hogy hogyan lehet gyakorlati módon keresztény életet élni. How you live a life Atyám, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket. Father, we thank you, that you love us. És köszönjük, hogy elkülönítettél minket a Te akaratod a Te terved számára. Köszönjük Neked azt, hogy arra hívsz bennünket, hogy másoljunk Téged. Thank you, that you call us to copy you. És köszönjük, hogy azt is elmondod, hogy ezt azért tudjuk megtenni, mert világosság van bennünk. And you tell us that we're only being able to do this because you brought light into us. The work of your Holy Spirit enables us to do this. And we thank you that you call our attention to the fact that we need to add our will. Atyám, kérünk Téged, segíts nekünk eljutni a felnőtt férfi korra, hogy teljes mértékben tudjuk tükrözni Krisztust. Hogy tudjunk egy testként, egy gyülekezetként, Uram, úgy élni, hogy szeretjük egymást. as egymást, Who love one Hogy egységben felemeljük egymást. Lift one another up unity. És visszatükrözzük a te szerelmedet, a te jellemvonásaidat. Reflecting your love and your characteristics. Hogy úgymajd ez a leghangosabb üzenet legyen azok számára, akik még sötétség. That, that might be the loudest message to to those who are still darkness. Köszönjük, uram, hogy bennünket is te hoztál ki a sötétségből. és áldunk téged azért a világosságért, amit meggyújtottál a szívünkben. Köszönjük ezt neked uram. Thank you Lord. Amen. Amen.